значить, кровообіг нормальний. Софія почала роздивлятися хірургів. Щось у поставі асистента видалося знайомим. Згори було видно тільки шапочку, маску, широкі плечі і руки з тонкими, обтягнутими білою гумою рукавичок пальцями. Власне, білою ця гума була на початку операції – Тепер вони почервоніли від крові. Обличчя не видно. Може зайти з іншого боку ліхтаря. Софія пильно стежила за хірургом. Ні, помилилась, буває. Операція закінчувалася. Ілля пішов розмиватися, Асистент накладав косметичний шов на шкіру. От молодці. Швидко, вправно. Цього шва і не видно потім буде. Виросте дівчинка і забуде про цю операцію. Бігатиме як усі, вийде заміж, народить дитинку. Правда, це вже проблема для них, акушерів. Софія вдивлялася у личку дівчинки Рожеві губки, щічки, Гарне дитя Хай росте щаслива Необережно провела рукою Обручка вдарила об скло Цей звук над головою привернув увагу хірурга Та Софія цього не помітила Дивилася на дівчинку з добрим настроєм, з легким серцем спускалася вона сходами з кімнати над операційними, крокувала довгим коридором, переходом між корпусами. Раптом, за спиною, почула швидкі кроки. Софія Андріївна озирнулася. Знімаючи на ходу маску і шапочку, за нею біг незнайомий чоловік у зеленому хірургічному костюмі. Софія Андріївна, це ви? Софія упізнавала і не упізнавала його. Те саме біляве м'яке дитяче волосся, ті самі сірі очі та зовсім інше обличчя тверда лінія підборіддя, зморшки між бровами. Орест. Звідки ви тут, Софія Андріївна? Довгі пальці, якими милувалася під час операції Софія, тремтіли, нервово обгаючи маску. Софія щось говорила, пояснювала. З операційного блоку вийшов Ілля. В халаті на опашки він крокував насвистуючи у доброму настрої. О, ви знайомі. Я вчився у Софії Андрівни. Перша вчителька? Заздрю. Я й сам у такої залюбки повчився б. Ну, жартую, жартую. Чудовий у вас учень, Софія Андрівна. Дуже здібний хірург. Якщо не зазнається, з нього великі люди будуть. Руки прекрасні, голова на місці, і серце нічого не лихе. «Ну що ви, Миколаєвич, мені ще до хірурга...» «Я дуже рада за тебе, Оресте», – посміхнулася Софія. «А як особисте життя? Одружений?» «Так». Одружився на п'ятому курсі, ну й молодець. А я все думала, хто ж тебе звінчає? Ти ж носився із собою, немов принц блакитної крові. Та, наче спіткнувся хлопець, та я ніби одружений і ніби ні. Оресте Романовичу, вас чекають у сьомій палаті», – бігла Орестові назустріч медсестра. «Софія Андріївна, зачекайте на мене», – він поглянув на годинник.